Det känns inte mycket märkvärdigare att resa med flyg ett dygn än att resa med tåg lika länge. Och att reagera så svagt är väl att vara air-minded som flygprofet Hans Osterius vill att vi allesammans ska bli. Man stiger in i planet på Bromma. Man sitter knappt två timmar i sin länstol och går sedan ut och räta på benen i Köpenhamn på Kastrup. In igen... Man äter en god middag ombord Lax, och förlorade ägg Och så dåsar man i stolen Och rättar efter fyra timmar på benen på en flygplats i norra Skottland Sen kommer det långa hoppet 12 timmar till Newfoundland Man päller tillbaka stolens rygg Rättar lite på kräsen Och sover sig över Atlanten inte så bra som i en egen säng förstås, men säkert bättre än i en sittvagn i ett tåg. Till och med bättre än i andra klassvagn. Julen tar mark på LaGuardia-fältet i New York. En läkare kommer in och hör efter att ingen av oss kommit från epidemiherjade länder. Tack för sällskapet, Hansen. Hansen var en präktig Minnesota-farmare från Rättvik som varit i Sverige för första gången på 45 år. Och som bekände att han gråtit när han såg den gamla fäden i bygden. Det var första gången han grep för 45 år. Tack för turen, kapten Gibson. Det här gick ju smärtfritt. Man flyger inte bara till Amerika. Med båt kommer engelska sailors till Göteborg.